Lyder til Kys Jorden med Claus Meier, en podcast fra weekend Hvad er egentlig din titel? Ikke? Det tager mig også en time at svare på. Gastronomisk iværksætter, det lyder også her til ja, Kok lyder også helt skævt, ikke? og erhvervsmand lød som en fornærmelse. Og skal du bare sige som Heimann Roth i Godfather 2, I'm a retired businessman. Looking for a place to spend the autumn of my life. Ha, det, det synes lyder. jeg er så smukt. <laughs> navn er Claus Meier. Jeg ved aldrig helt, hvordan jeg skal introducere mig selv. Det her, det er mit livs første podcast. Jeg skal besøge en række personligheder i det danske madlandskab for at forstå, hvordan deres tanker og erfaringer kan bidrage til at realisere en madkultur, der er mere sandslig og mere ansvarlig, og som derfor åbner helt nye muligheder for de mange mennesker og på den lange bane. Det smager super godt det her, Jakob. I dette første program besøger jeg Jakob Grønlykke, som byder på frokost på Falsled Kro på Sydfyn. Øhm, det er sjovt, jeg nu har jeg smagt den her laks gennem de sidste... Øh... 50 år på det ja, værre. I hvert fald 35. Mm. Og, øhm... Jeg tror, det er lidt det, det sted hernede handler om, at, at, at det, det er altid det samme. Og alligevel følger man lidt føler med, med tiden på en eller anden måde. Altså, nu er det blevet til en, til en ret, som er meget mere grøn. Ja, mere og grøn, meget mere ja. nutidig. Det er ja. Jeg har kendt Jakob og det meste af grønlyk-familien i mere end 20 år. De fleste kender Jakob fra Lykkes Mose og Falsledekrog, men han er også filmmand og forfatter. Når jeg møder Jakob i dag, er det fordi han har nogle perspektiver på skyggesiderne ved den industrielle landbrugs- og fødevareproduktion, som jeg synes fortjener et større publikum. Så Jakob, hvad er det med smagen? Hvad betyder den? Vi, vi er i et land, der hedder Danmark, som for en stor del af vores historie har levet af at producere fødevare. Nu ved jeg godt, at det er ikke er rigtigt i restaurationsbranchen, men i den branche, jeg kommer, der er det eneste, man aldrig snakker om, der er, hvordan ting smager. Hvordan koster de? Hvordan er emballagen? Hvor længe kan det holde på hylden? I de danske, danske fødevarekloster, som det hedder på, på, på Newspeak, det man snakker om der, det, det er alene fødevaresikkerhed. Det er det eneste, der betyder noget for Danmark, fordi det er en eksportvariabel. Så når vi eksporterer, så, så eksporterer vi noget, der har en høj fødevaretsikkerhed. Kyllingerne har ikke konflibacter og salmonella. Grisene er ikke de, der der. Altså, man, det er det, det, der handler om. Og når vi så eksporterer bager, så er det enormt vigtigt at hver eneste pakke bager, til at fuldstændig ens ud visuelt. Hvordan ting smager, det er fuldstændig ligegyldigt. Der er noget at diskutere, og efter frokost inviterer Jakob mig med ud på hans og bror Michaels Vigø, som ligger bare fem minutter salæs fra Falsledet. Jeg vil gerne prøve at forstå, hvad det er, Jakob mener, der skal til for, at smagen får en større prioritet i den danske fødevareproduktion. Så slapper vi væk fra den nemmelige situation. Men Jakob, du, du siger, at øhm, altså, når man snakker om kvalitet i den danske fødevareproduktion, så taler man stort set aldrig om smag. Nej. Kvalitet, det er lige med reproducerbarhed og fødevaresikkerhed. Øh, men, men selve det, hvordan varen smager, det er ikke noget, man snakker om, og det, er egentlig ikke, eller, og det er heller ikke noget, man interesserer sig for. Og det er jo ret aparte, egentlig, skulle man tro. Og Hvor stammer det fra, tror du? Jamen, det er klart, det, det, det er meget let at spore tilbage, fordi det er et søndefald, som kan dateres øh, samme år, vi tror det ind i EF i, i 72, med virkning fra 73, fordi det handler enormt meget om, at man der begyndte jo en eller anden mærkelig dans om gudkalven, som vi også oplevede på vores egen gård, hvor jeg opvoksede, opvokset, at øh, man så på en eller anden måde, de forjættede porter åbne sig øh, til England osv., og, og så var der skabt en eller anden i de store fødevarer, altså kløver var på vej der, og Dennis der var skabt en eller anden fortælling om, at vi skulle være super effektive, og vi skulle konkurrere på et, et, på et meget stort marked nu. Så fra, i stedet for at have en masse små producenter, skulle man have få. Producenter, der kunne producere noget til en super konkurrencedygtig pris. Og så der gik landbrugene fra vores land, hvor jeg var vokset op, og ligesom alle de andre steder fra at have 8-9 forskellige typer avlsdyr og en 12-15 forskellige typer afgrøder helt ned til reps og stikelsbær, til kun at have, enten at have dyr eller have roer eller kontraktkartofler. Og det skift skete ret hurtigt. Vi gik fra at være 50 mennesker ansat til at være 2-3-4 ansat og nu er i dag er det en på næsten ingen tid. Så, så det der med, at du gik fra... Der er ikke en af mine eller, eller klasskammerater som har arvet går som har køkkenhaver mere. Og jeg, ved, jeg, ved, jeg gentager mig selv, men, men når jeg møder mig op i Netto i Hårby, deres aftensmad, det er en Dr. Ölka pizza og fire Red Bull. Altså, hvor deres forældre trods alt havde en køkkenhaver. Så, så den der diversitet og en eller anden fornemmelse af, at vi vokser op på en gård, hvor, der er mad, hvor man producerer madvarer. Det er det jo ikke mere. Altså, der er jo ingen fornemmelse af, at en, en, en mand, der har... 8.000 svin stående i en eller anden stald med nogle det er jo ikke. Han har ikke et billede om, at det, det er mad, han producerer. Det er bare nogle, det er nogle units, og Der, der de skal nå noget væk, og så er der nogle afregningspriser, og hvad er prisen på jord, og hvor, hvor meget kan vi sælge til Rusland, og sådan det er nogle helt andre ting, der... Så det er nogle andre ting, der driver den moderne landmand? Jamen, det er også fordi, at i det øjeblik, at du, du, du satser på, på monobro, bro, altså at, at i stedet for at have mange forskellige ting, at du kun har svin så bliver du nødt til at investere enormt meget. Altså den der gældsætning, der skete af landbrug, skete jo i forbindelse med e indtrædelsen i EF. Malkerobotter, supersvinestal, superkylling, altså hvor du i stedet for at have 500 kyllinger, har du 5.000 nogle store haler det kræver enormt store investeringer. Så hvor, hvis man sammenligner med landmændene, i, i, bare går ned til, til, til Bayern og Tirol og sådan steder, hvor de stadigvæk har meget regionalproduktion, der, der er der jo ikke en eneste landmand der skylder en krone. Altså en, en, en average landmand i Danmark skylder 50 millioner og op efter. Og det er klart, at når du har sådan en kørende over, og banken ringer og siger, nu kan du ikke knytte noget, kammerat, du kun malker to gange om dagen, du må malk tre gange om dagen. Ikke? Det betyder så at kørende dørende hurtigt og sådan noget. Men, men når alting er over den liste, så har du ingen frihed til at tænke på, hvordan laver jeg noget velsmagende mælk, eller hvad, hvad for den rase kylling, jeg skal bruge. Det er bare rent overlevelse. Det er jo et helt sygt fokus. Og det er jo sjovt, det lykkes uh, andelsbevægelserne, og lurer deres andelshaver ind i den der dødsspiral, der hedder, I skal være større, I skal være større. Og de bliver større og større, og de tjener mindre og mindre. Og imens så flyver de der øh, direktioner, de, der, de flyver rundt i Liradjet der går til møde med og sådan dronningen. Det, det er fuldstændig skævt. Altså, det er sådan et, et, et herreløst skib, som er blevet altså, overmandet nogle pirater. Og dem, der ejer landbruget, de er bare blevet magtesløse. Og det store skift, Jacob, sker med Danmarks indlæggelse i EF... For mig, altså, jeg er overhovedet ikke en person, der er nostalgisk anlagt, men der er ingen tvivl om dansk fødevareproduktion og dansk landbrug. 1972, og den tankesæt, der fuldt med der, det er et kæmpe søndefald for Danmark. Og nu kan man snakke om, om klimaforandringer og bæredygtig landbrug og alt muligt hejs, men det er der, det sker på en eller anden måde. Det er der, at, at landmanden som enkelt person det er også derfor hele den diskussion om fødevare. Man skal ikke tale så meget som om, om sådan nogle øh, typer som dig, Klaus, og alle de dygtige kokker. Man skal tale om landmændene. Det er det, der ligesom er, altså, det er et kæmpe problem, at der ikke er en superlandmand i Danmark, som man er et forbillede for at skabe en ny måde at se det her på. Ikke? Så, så den, den indignation eller den øh, frustration, du har i dig, hvor, hvor, hvor, hvor stammer den fra? Jamen den stammer for at ligesom på, på meget nært hold at opleve øh, nogle menneskers, men enormt klar, hvad hedder det, øh, viden om, om, hvad året måtte bringe og, og hvad, hvad deres medtjek gik ud på til nogle fuldstændig rådvilde mennesker, som, som altså er i, i, i kløerne på nogle verdenskonjunkturer. Altså den ene dag koster en hektar 300.000, og den næste dag koster den det halve, alt efter hvordan, hvad hedder det, afredningsprisen på svin er i i Rusland eller Kina. Og det er klart, at, at når alle den type ting, i stedet for det at passe sin dyr og passe sin mark, kommer i, i, i fokus, så mister folkeorienteringen. Og det er klart, at når du, når du er gældsat så hårdt som landmændene er i dag, så er du i en klemme, hvor du ikke har nogen frihed. Så hvem er du vred på, Jacob? Altså, du, ja, du, så det, nå, det du, du, du, øh, er du er over landmandens afmagt, ikke? Fordi, fordi hvad? Fordi vi får dårligere fødevarer, som vi ender med at synes er, er gode nok, så vi fylder i virkeligheden... Altså, vi fylder vores eget liv med ligegyldig mad og måltider, som ikke for alvor beriger nogen. Er det det, der er problemet? Jamen, det er også... Altså det, det er som... det er der, for det er ikke bare sådan et nationaløkonomisk, samfundsøkonomisk problem. Nej, men. det er også noget med livskvalitet, men, men det er også det er jo, det er enormt bemærkelsesværdigt, øh, hvad hedder det... Altså... Vi har jo du har selv været med til at en, en en vild gastronomisk udvikling i det her land, hvor folk går ud og spiser og er vilde med at besøge superrestauranter på den ene side, og så på den anden side de ting, som er tilgængelige for den enkelte forbruger i hverdagen, er en så ringe kvalitet man nærmest ikke kan begribe. De to ting hænger jo ikke sammen. For når der kommer en eller anden, kan man sige gastronomisk awakening i, i det her land eller awakening, som som der er jo sket i en eller anden form af folk går mere op i mad, bruger flere penge på mad, så burde det jo smitte af på vores landbrug. Der burde de jo være en symbiotisk mellem, men der er ingen form for forbindelseslinje mellem storbyforbrugeren og landmanden. Tværtimod, de er hinandens fjendebælde. Det er jo helt sindssygt, det burde de være. Altså, det ja, der, er helt helt... Klart, der er Helt klart, altså, der er kommet en afkobling mellem ja. land og by. Og det dur ikke. Og man kan vel også sige, at siden, altså, siden 70'erne, så er det som om, at al vækst og al dannelse og al udvikling er foregået i byerne, mens, altså, mens landet er blevet sådan et ikke-sted. Jamen det er også derfor, det kan heller ikke nytte noget af så storbyforbrugeren, øh, når de skal tale om autentitet, skal de finde en eller anden kylling ud fra en eller anden specifik gård. Og det bliver sådan en, en, en mærkelig fortælling i stedet for at det almindelige landbrug forstår, hvad det er for nogle varer, der efterspørges. Og der er ligesom en, en, en respekt og en forståelse, der går begge veje. Landmænden mener jeg også har, har, har, har ikke kendt deres besøgelsestid i forhold til, at, det der med, at en, man kan godt sælge en kylling, der koster mere end 30 kroner. Fordi det, man har som ligesom været, længe har, har detaljlandet og landbruget taget hinanden i hånden og siger, folk vil ikke, vi kan godt lave det med folk, vil ikke betale for det. Den, den holder ikke mere, den, den fortæller. Nej, det er det ikke rigtigt, nej. nej så, så folk vil godt betale for nogle ordentlige ting, de er bare ikke tilgængelige, så må man hente dem ind fra andre steder i verden. Det, Jakob Grønlykke taler om, er den fritgående label Rouge-kylling, som Lykkes Mose gennem de sidste 10 år har importeret fra Frankrig. Jeg kan så, så På den ene side har, har, har du og din familie jo så øh, været med til at gøre øh, en label ruskylling fra Lande til allemandsar i Danmark. Øh, og det er jo fint jo, men, men, men, men jeg ved jo også fra vores samtaler, øh, eller vi har jo nærmest forsøgt ja. i hvert fald at grave os en lille, lille smule ned i problemstillingen forbundet med at lave øh, kyllinger af lignende kvalitet i Danmark. Og der åbenbarer der sig jo et, et landskab af forviklinger og underlige regler og mærkelige hensyn, der gør, at øh, det er lettere sagt end gjort at lave et, et stykke fjerkræ i den samme kvalitet til en lignende pris. Jo, men det er jo helt håbløst, at vi skal tage en lastbil og køre 2.000 km ned på grænsen for henkyllinger til Danmark af en ordentlig kvalitet. Selvfølgelig skal vi lave dem selv, og det har, som du siger, det har vi også forsøgt på mange gange. Der er mange ting, der stiller sig af vejen for det. En af de ting, der stiller sig af vejen, vil jeg faktisk sige, for at komme tilbage til Men det er landmændene. Jeg har været. Flere gange til den store årlige kyllingkongress i Vejle, hvor alle kyllingavler mødes. Og der har jeg nogle gange optrådt og sådan noget, og jeg bliver betragtet som en eller anden fuldstændig sådan kurios indslag. Indtil jeg fortalte dem, hvor meget de franske avler. En dansk kyllingavler, nu kan det være, at det er noget på år siden de har talt, ikke de kan få skubbet. Men en dansk kyllingavler, han får syv øre, tjener syv øre per kylling, han producerer. En, en, en, en fransk avler, noget tjener nødvendigvis syv kroner. Så spiser de trods alt øre. Men, men der var jeg sådan et par dage i den der kongres, og så spurgte jeg dem, hvad de havde fået at, at spise aftenen inden. Altså det er 700 kyllingeravler, der mødes, og det er, at de har de fået altså det, det, Man, man kan i, i sin hjerne ikke begribe, at nogle kyllingeravler mødes, at, at de ikke spiser kyllinger. For ligesom, og der var ingen af de 700 kyllinger, der havde smagt vores kylling. Hvis jeg var kyllingeravler, ville jeg interessere mig en lille smule for, hvad fanden der sker rundt omkring... Og, og det, der mener jeg, at det, det, det er den første sønder i den her fortælling, det er at landmændene slet ikke har en interesse og nysgerrighed at sige, gud, der findes andre, der er nogen, der kan få 100 kroner for deres kylling. Hvad gør de, som vi ikke gør? De er ligesom fanget i det der mønster med deres store hal og deres store investering, De kan slet ikke se andre muligheder at gøre, og så kommer de hen, da de hørte det der tal. Hvad skal vi så gøre? Sige, vi skal bare lukke jeres kyllinger ud. Men så begynder alle problemerne, fordi du må faktisk ikke lave kyllinger i Danmark, der lever ude i naturen. Vi kommer tilbage til det med fødevaresikkerhed. Danske kyllinger skal være sådan antiseptiske og er opdrettet indendør. Så lige snart en kylling går ud, så bliver den kontamineret med kanfilibaxa, som er fuldstændig uskadeligt. Men det har man besluttet i fødevarekløngen, at vi ikke må have Sikker Sikkert i en eller anden form for importværn for, at hvad hedder det, udenlandske kyllinger ikke skal komme ind på markedet, eller hvad fanden ved jeg. Så i virkeligheden kan du slet ikke lave kyllinger på den måde lovgivningsmæssigt. Men lad os så sige, at vi fik lavet lovgivning om, så kommer de sidste væsentlige problemer, og det er også det, vi stød på, Claus, det er, at for at lave den type produkter og den type kvalitet, kræver det, som i alle gode fødevarelande, at du har en regional baseret produktion. I Danmark har vi et kyllingslagteri, som slagter alle kyllinger, og de kræver, at der, der må kun være en vægtafvigning på 2-3 gram, for ellers kan de der computer, der slagter dem ikke, så, så flipper det helt ud. Så, så den her form for uh, produktion kræver mindre regionale store nok til det lønsomt. Fordi mange af de gode kyllinger, der bliver lavet i Danmark, de bliver håndslagt af en mand, der kører rundt. Så forbrugeren betaler 30 kroner for en kylling og 50 kroner for den slagte. Det er ligesom idioti. Så, da, så der er et, et strukturelt problem, fordi vi er blevet så centralistisk med, at der er et mejeri, et kyllingslagteri og et og så osv., så hvordan skulle, hvor mange kyllinger skulle der være per gård? Og skulle det være en, en, en landmands hovederhverv, eller skulle det være et bidjob? Jamen, hvis du tager de der kyllinger i Lejland, bare som eksempel. Det var jo i den største skov i Europa. De begyndte at opdrætte kyllinger, for de fandt ud af, at når de kørte, øh, holdt underskoven ned med traktorer, så ødelagde de faktisk skovbunden. Så de begyndte at lukke kyllinger ud for at holde øh, skovbunden nede. Nu tjener de flere penge på kyllinger end skovbusen, går det nogle gange. Så, så, men der er, jo ikke noget, øh, der er jo ikke nogen robotter eller computer, det er nogle kyllinger, der går ud hele dagen. Og de finder noget af deres mad selv, og så skal de fodres. De går selv ind i deres hus om aftenen, så det er rimelig low maintenance. Så skal de, øh, en gang imellem skal de, når de er 3-4 måneder gamle, så skal de køre til slagteri. Og det foregår så, at de bliver kørt ind om natten, når de sover, og de, øh, hvad hedder det... De bliver, hvad hedder det, gas i stedet for elektrificeret, så man gør med danske kyllinger, så de får sådan noget dødstivhed. Og så skal det først og fremmest slagtes på et tørslagteri. Alt kyllingslagteri herhjemme er sådan noget voldslagning, hvor det helt sejler i vand. Det kan man også se, når man tilbereder en dansk kylling, at når den første er været i ovnen, så er halvdelen af vægten væk. Så der er ligesom nogle strukturelle ting, vi skal have plads. Vi skal have den der regionale produktion. og altså, de mellemstore fødevarevirksomheder mangler vi virkelig, så man kan håndtere Øh, store mængder, sådan at, det er, at du ikke betaler en masse penge for håndtering, men samtidig små nok til at interessere sig for kvalitet. Det er lige præcis dem, der er taget ud af ligningen. Og det er øh, en 73 EF. Ja, så vi, er, vi, har, vi har få store, og så har vi rigtig mange små producenter, hvor, hvor man kæmper for, for hovedet op over vandet, ikke? Ja, du kan ikke komme ind i detaljhandlen, fordi det laver du ikke nok til, og du kan ikke rigtig finde distribution, så du ender med at bruge en masse penge på en, en masse ting, som, som forbrugerne ikke kan smage. Jeg skal ikke lige lave noget ny kaffe? Selv lige noget vand over. mens Jacob laver frisk kaffe, spekulerer jeg over hans pointe om manglen på en regional produktion af fødevarer i Danmark. I Sydeuropa har mange mindre fødevareproducenter sluttet sig sammen i lokale eller regionale producentsamslutninger for at opnå kritisk masse. Og dette, i samspil med at deres produkt er enestående og smager af stedet, det beskytter dem imod konkurrencen fra mindre lødige fødevare fremstillet af nationale og internationale koncerner. Er der for dig også en, en, en, en kobling mellem smagen og etikken, altså ansvaret? Kan man, kan man sige det sådan, at er der en sammenhæng mellem, om fødevarene smager godt, og om de er rundet af nogle fødevaresystemer eller værdikæder eller underliggende produktionsnormer, som også er godt for naturen. Er der en indbyrdes sammenhæng der imellem velsmag og, og hvad det hedder harmoniske økosystemer? Altså jo bedre du behandler dyrene, jo bedre smag, og, og, og jo mere du behandler dem i forhold til, til den måde, de er, altså, at du får kor, en, en korn kor med græs, fordi det er det, den lever af frem for alt muligt andet. Og de ting, der er, en, en, en klar sammen. Men, men jeg ser det også som noget dybere, for jeg, jeg, jeg synes, vi hele tiden bliver nødt til at gå tilbage til at tage udgangspunkt i landmandens hverdag. Og den der sense of purpose, som er forsvundet. Fordi hvis dit sense of purpose som landmand ikke længere er at lave, jeg skal simpelthen lave de bedste kyllinger, eller jeg skal lave de bedste guldrødder, der findes. Hvis, hvis det ikke er dit sense of purpose mere, så er det meget, meget svært at være landmand. Jeg tror, man skal starte den anden vej rundt og sige, jeg er landmand, jeg producerer fødevarer, og jeg vil lave den bedste forårs, eller vil lave de bedste guldrød, der findes. Så kommer alt det helt af sig selv. Fordi hvis du udpiner jorden, eller hvis du... Skærer nogle hjørner, af, når du laver din forår, så ender du med noget lort. Altså det der med at have, have smagen og sige, at jeg vil være enormt dygtig til at producere fødevarer, så kommer de ting helt af selv. Det er også derfor, de diskussioner, vi har haft omkring økologi, økologi er for mig at se, ender tit som rent bullshit, fordi det ender som et, et, et endgål, eller som sådan et, det er for enden af regnbuen når alle danskere køber økologi. Økologi er det, vi med Malmettigen kalder nødvendig men ikke tilstrækkeligt til altså det, det er ren hygiejne, Selvfølgelig skal vi have økologi, men, men, men overnår økologien ligger, vi skal lave og producere nogle sindssygt velsmagende fødevare. Så når du snakker om regionale fødevareproduktioner, så er det ikke kun sådan et, øh, det er ikke kun et, et, et, et økonomisk optimalt øh, øh, en størrelse på en virksomhed. Det er også, du ønsker også med de her regionale produktioner, at man udtrykker øh, stedets ånd. Det, det var sådan andelsbevægelsen var, der den ligesom var præcis i starten, der var, hvad hedder det, I starten, da der var 1500 mejerier, var nok for mange. Der har nok været for mange små landbrugmejerier, som har været til dårlige. Og så, gik det jo, og så gik det jo virkelig hurtigt med kløver, mælk, og hele den der. der gik det, altså nu er der jo tre mejerier, der vejer vel igen. Men man skulle nok have stoppet et eller andet sted midt imellem. Jeg tror, vi skulle have 40-45 mejerier mellemstore regionale, som med hver deres torarer og fokuspunkter ja, ja, lavede distinkte varer. Ja og få med hinanden. Fordi mælken i Sønderjylland smager helt anderledes. Maskmælk, en, en mælk gør her på Fyn, hvor det er fede i år og sådan noget. Og få den syrsyge tanker blandet sammen, og det, det er altså virkelig en syg ænder der skal ud. Det der Maxime, det er. Det var hvis man i Frankrig blandede alle alle altså alt rosaften sammen ja. og lad, det er en, vand, en national container. det er tå alt var tabelt. Det er det det, det det var vores der med. De ja. <laughs> Men det var jo det der Maxime i kløvermælk som hed al dansk mælk i en jonge. Altså hvis man tænker lidt over det der har du virkelig ligesom, hele søndefaldet i én sætning. Fordi det, det er det, der hedder økonomisk, kulturelt og gastronomisk selvmord. Arne Express. Malket i går. Tappet i nat. I butikken i dag. Det er klart, når ikke du har mangfoldighed, fordi alt mælken ender i den samme junge, så giver det ikke nogen mening at lave en klassificering. Okay. Fordi hvad, så skal du klassificere en fødebare, som er som er uniform. Så, så, så, så det franskmænden har formået at gøre, som vi aldrig har formået at gøre hjemme, det er jo, at man, øhm, at man dels, øh, der er jo en, en symbiose imellem at have avancerede klassifikationer og smagsbedømmelser og mangfoldighed. Det er en understøtter over det andet jo. Ja, og også som de der, den type smagsanprisninger og mærkninger, de, de, de støtter jo og hjælper den lille producent. Det er jo en måde for den lille producent at overleve og kunne komme ind i, i, i og så osv., fordi han har en mærkning, der på en eller anden måde sætter pris. Ja, ja. Og som kan retfærdiggøre en mere pris, jeg, jeg har lavet et regnestykke omkring grise, fordi vi har 27 millioner grise i Danmark. Og her, hvis vi kigger ud i Hellandsbugten, der er meget af deres... Øh gylde ender jo derude og gør, at øh, ålgræsset forsvinder osv. Det er jo sådan noget, hvor man siger, okay, vi har 27 millioner svin i Danmark, og nogle gange, hvis det går godt, så tjener de penge, andre gange er de indtolvente. Men hvis vi var lige så dygtige til at lave gris i Danmark, som de er i Andalusien, så havde vi kun på 700.000 i stedet for 27 millioner. Så der er jo, der er virkelig meget at på en eller anden måde i, i, i fædelingstanken, men den er meget svær for ind i, i, i det danske. Den måde, det er konstrueret på, fordi det, det er blevet sådan mantra, det der med, at det skal være stort. Du bestemte Jakob her i Danmark, ikke? Hvem vil du, hvad vil du gøre, Hvem vil du ringe til, hvad vil du lave om for at øh, bidrage til, at øh, verden ikke var at lave? Jeg tror at alt sådan noget her handler virkelig meget om mennesker. Der er meget struktur i det der med regional fødevareproduktion, og det er svært ligesom at tvinge nogle regionale fødevareproducenter i gang, fordi det, det, det, det marked findes ikke. Men jeg tror at alt sådan noget her starter med landmændene. Jeg tror, vi har brug for, ligesom vi har superkokker og super iværksætter som dig, vi har brug for nogle superlandmænd, som bliver forbilleder, også for byborgerne. For det er superlandmændene, altså superforstået på den måde, at de skaber kvalitet og glæde og økonomi i lokalsamfundet, og fornyet optimisme og øh, andre landmænd, der lige pludselig får lyst til, at der er en anden måde, man kan gøre det på end at lukke 8-9.000 kyllinger ind i en sportsal. Men, men ja, ja. hvem skal eje de regionale? Skal det være forbrugerejet, eller skal det være bondejet? Skal det være ejet af en eller anden erhvervsvirksomhed? Det er altså typisk som har. Men, men, men først og fremmest, der skal være noget, de kan lave. Så det kræver, inden, de, inden man kan begynde at bygge en, en, en lokal pølsefabrik, eller hvad fanden ved jeg, eller et lokal hvad hedder det, mølle til at lave, så kræver det på en eller anden måde, at der er nogle, nogle landmænd i det område, som er relevante og dygtige nok til, at der ligesom bliver skabt den excitement omkring det. Du gør jo ikke for en fudi i København til at nævne navnet på en landmand i Danmark. Og det er en fejl. Det er ikke, det, det ikke noget, det er blevet et kokkevælde. Vi bliver nødt til at have på en eller anden måde. Fordi hvis, hvis vi skal være et relevant landbrugsland, så bliver landmanden nødt til at være den nye held. Det bliver nødt til at være derfra, at, at, at, at den øh, nye orientering kommer. Selvom det er svært med vin, men jeg, synes, det er, jeg går tit tilbage til at tænke på Peter Sissek, da han startede nede, han er så en dansker midt i Spanien, som starter med en vinproduktion, nede i et ret svært område, hvor al vinhøst var med høstmaskiner. De der gamle skik med at opbinde vinstok og alt var fuldstændig forsvundet. Det var helt affolket erhverv. Så kommer der en person, som begynder at lave vin på en ny måde og får på en eller anden måde et navn, der gør, at nu laver alle i hele det område vin på en ny område. De små lokale skoler er genåbnet. Folk strømmer til fra hovedstaden, når vi skal lære at binde altså, du du Og det samme kan ske i Danmark, hvis... Problemet er, at mange af de der, der starter her, de er for små og for hobbybaseret og for baseret i en lidt for romantisk idealisme, frem for at sige, nu skal vi prøve strukturelt at forandre den måde, vi gør det på. Det kræver en vis størrelse og en vis impact, men jeg, jeg, jeg tror bare, at, at, at det må komme derfra. Fordi sådan som det er nu, hvor, hvor, hvor superrestauranterne i København finder en eller anden lille specifik gård, hvor de ligesom laver et eller andet tæt en-til-en samarbejde, det bliver sådan nogle lukkede kredsløb. Vi har brug for noget som laver ringe ud til forbrugerne, og forbrugerne får skabt en begejstring for forbrugerne omkring landmandens rolle. Altså hvis man spørger, hvad hedder det, en typisk storbyforbruger, altså landmændene er, er, er klassificeret som narkogangster og sådan noget i deres bevidsthed. Ikke? Det er, er der bare sådan... nogen, der er lykkedes med det, Jacob? Altså kan du pege på nogen, som kunne nærmest har den der rolle som forgangsmænd eller kvinder inden for fødevareproduktionen, som, som forbinder sig både med restauranterne og forbrugeren? På landmandsniveau, der kan jeg skulle lige på stålne fod. Der, der er jo, altså Søren Viu er, er et eksempel på en, men men, men har lille, Ja, en lille ikke Han det har det vel ja. 6 hektar eller ja, ja. Omsætter for 800.000. Ja. Og han, på en eller anden måde altså der, det, der skal også være en eller anden vækståelse, at der gør, at der kommer nogle Søren Viu kopier, og det skal det skal sprede som ringevandet. Og det kan det godt lade sig gøre, tror jeg, hvis en eller anden finder en formel på Men du ret. Altså jeg vil også tro at altså jeg kunne nok nævne 30 øh, altså rimeligt seriøs, innovative øh, altså primærproducenter. Ja. Men ja, det er måske max. to af de 30, som har mere end fire lønnet ansat. Ja. Jamen, det er også det at med at have en stemme, at kunne rejse sig op og sige nogle ting, der gør på en eller anden måde, der bliver lyttet i systemerne, blandt forbrugerne, blandt indkøberne, blandt politikere osv. Altså, nogen, der har den stemme til, for eksempel sådan noget, altså fuldstændig af lovgivning omkring øh, opdretter af kyllinger, eller hvad fanden det måtte være at sige, prøv at det, her, det det er en forkert måde at gøre det på. Der bliver nødt til at være en person. Altså det, det, det, nordisk, altså det nordiske hvad hedder det manifest kommer ikke ud af den blå himmel, og Lars Triers dogmer kommer ikke ud. Der bliver nødt til at være nogle mennesker, som på en eller anden måde i tale sætter, i scene sætter noget med en tilstrækkelig impact, der gør, at ting forandres. Men nu var jeg jo ikke kok, ja. eller restauratør, det var det gode ville var måske restauratør. Men behøver det egentlig så være en landmand, eller kunne det være et menneske, der kom et andet sted fra landbruget? Nej, det skal, det, det er helt, for mig er det helt afgørende, den en person, som på en eller anden måde har... Jeg vil bare Og... sige, Jacob, det, ja, det nordisk køkken manifest bliver underskrevet at kokke. Ja, men, men, men, men... Altså i den, du er også kokker, du er en del af det establishment, det kan du ikke ligesom frigøre dig fra. Og det der er, for hele tiden vendt vende tilbage til Peter Sisek, det er, altså Peter Sisek, altså han ved mere om vin end ret mange andre i Frankrig. Altså det at lave vin og smage vin og har absolut gehør for det. Så det er også det der med at have den faglige pondus, der gør, at, at prøv at høre, nu skal I holde op med at snakke, nu skal I høre, hvad jeg siger, for jeg ved rent faktisk, hvad jeg snakker om. Hvad betyder, Jacob, hvad betyder det for livet uden for de store byer, at man øh, har et, et, en, en landbrugsproduktion koncentreret på meget få store ejerskaber? Jamen, det betyder, at, at det som folk nedladende kalder udkantsområder er det, er irrelevant. det er irrelevant, fordi hvis du, ikke, hvis du har meget få brug, har du brug for meget lidt infrastruktur rundt om. Så hvor Forborg engang var en super vital by, er det i dag en hvor der render sådan nogle forvillede tysker rundt med en isvafle og kigger på nogle gamle huse. Jamen det, er jo, det er fordi, at hele Forborg var i gamle, der var slagteri, der var alle mulige, hvad hedder det, store fiskeindustri, der var alle mulige, som var, var tilknyttet og regionalt, som gav, byen gav en mening. Nu har den jo ingen mening. Der er ingen mening nede i den by der. Så den regional forankrede produktion, hvor, hvor forskellige landmænd kommer ind med deres ting, er jo lidt en forudsætning for det her. Men det er klart, når man snakker med om regional produktion og, og søndefaldet, da vi trådte ind i, i EF i, i, i 72, der, der kan jo, det kan jo hurtigt få sådan noget nostalgisk, der var engang og, og stokros og sådan noget, men det, det jeg ser for mig, er det modsatte. Jeg ser en, en enorm vitalt og og, modernet, og også meget industrialiseret på nogle typer øh, produktion, kræver en enorm grad af... Af, hvad hedder det, automatisering og så videre. Men det regionale er bare en forudsætning for kvaliteten og for, at den forskellighed, der er i fødevaren, kommer til over. det er det øjeblik, du først begynder at blande tingene, det er også svært for alle landmænd i hele øh, Danmark at få én fælles stemme. Det vil være lettere for sydfynske landmænd at få en eller anden stemme og sige, hernede dyrker vi kun det og det korn, fordi, og, og vi bruger dulaen til at ryge os. Der er en eller anden symbiotisk her, og på vestkysten, der gør de noget. Altså, det der med at få itales af en måde at gøre ting på, den regionalitet, den, den hænger meget sammen med, med, med fødevarer -kval kvalitet. Øh, og, der, og der tror jeg, at den moderne version af det her, øh, der skal man arbejde med regionalitet på en, på en anden måde, men det bliver nødt til at være forankret i, i noget, som er tættere end bare hele Danmark i en stor mælkejung. Men det er det, der, når man det, farver... der var er... Det er Frankrig er 100 år foran, eller... Ja, ja, ja bagefter eller og det er det jo egentlig foran ikke for ja, det er... de har vi aldrig været der. Der, der er jo en helt anden altså... Jamen, Du kan jo ikke komme hjem til en forfatter, og så spørge hvad, hvad læser du om aftenen jeg læser ugens rapport det går simpelthen ikke. Det bliver nødt til at være altså de ting bliver på lige bliver nødt til at spejle sig hinanden. For ellers bliver det for mærkeligt? Jamen Jacob øh, tak fordi du havde, havde tid til os. tak fordi du både gav en skøn frokost og tog os med over til til Vigø. og tømte din sjæl ud på bordet. Det har været en fornøjelse. Jeg vil gå på jagt efter de nye landmandstemmer, som Jakob Brønløkke taler om. I næste udsendelse besøger jeg Rommels entusiasten Mikkel Fødegaard, der med sin familie har skabt et nano-osteri. Podcasten blev produceret til rettelagt af Birgit Nissen Pedersen, og jeg hedder Claus Meier. Tak fordi du lyttede med.